Ich war mal in der Türkei im Urlaub und bin da nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchs Land gefahren. Ich hatte vorher ein bisschen Türkisch gelernt, sodass ich ganz einfache Fragen stellen konnte, wie zum Beispiel, wohin ein Bus fährt, wo ein Hotel ist und sowas. Ich wollte nach Bursa und da habe ich am Busbahnhof einen Busfahrer gefragt, der seinen Bus schon gestartet hatte. Entschuldigung, fährt der Bus nach Bursa? Der Fahrer schaute mich an und sagte nichts. Ich fragte ihn also nochmal fährt der Bus nach Bursa und der sagt wieder nichts und hebt nur die Augenbrauen. Ich war dann schon langsam ungeduldig und habe ihn dann doch etwas genervt gefragt, fährt der Bus jetzt nach Bursa oder nicht? Und wieder hebt er nur die Augenbrauen. Ein anderer Fahrgast aus dem Bus hatte dann wohl Mitleid mit mir und hat netterweise gesagt, nein, der Bus fährt nicht nach Bursa. Ich wusste halt nicht, dass Augenbrauenheben so viel wie nein bedeutet.